29. Зникли, але не забуті. Мені залишилося іще дещо зробити Вільюму. Я хотів сфотографувати могилу старого вчиного. Тому я повернувся до своєї кімнати в готелі, Сандра вже пішла. Узяв фотокамеру та найняв таксі. З неба все ще сипалося щось сіре та кисле. Я подумав, що могильна плита старого, засипана таким снігом, буде добре виглядати на знімку. Може навіть згодиться на обкладинку книги. Мого дня, коли скінчився світ. Сторож біля воріт кладовища пояснив мені, як знайти місце поховання Гонікера. «Здалеку, помітите?» – сказав він. «Там такий пам'ятник найбільший з усіх». Він не збрехав. Пам'ятник у вигляді алебастрового фалоса, 20 футів за вишки і 3 фути за втовшки, був помітний здалеку. Його обліпила наморозь. «Боже мій!» – вигукнув я, коли із своєю камерою виліз із таксі. «Нічого сказати. Підходящий монумент для батька атомної бомби. Мене розбирав сміх. Я попросив водія стати поряд з пам'ятником, щоб підкреслити масштаб. Потім попросив стерти наморозь, щоб відкрити ім'я покійного. Водій це зробив. І тоді я побачив, бог-свідок, напис шестидюймовими літерами. Мама.